wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar thumma amma ba'du yjid falandrimi absolut i takon vetëm Allahut jallaluhu Zoti i të vërtetë, krijuesi të gjithësisë, ati i cili nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim, ati i cili na i ka dhënë jetën dhe na i merr jetën tona te varde ke u te ala për shëndetjet, mbekimet, mëshira Allahu Gjelle Gjelaluhu, të gjitha qofshim për pegamerin tonë, sallallahu aleyhu sallam, mi shok të ti besnik, mi faminat ti të ndërshme, mi bashkëshortet e ti të pastra, dhe mi gjithë muslimarat të sëtëtë të ndjeki dhe rrugën e ti dhe pasohin derit ditën e gjikimi. Dite e gjumas, është për i ditëve të sirat Allahu Gjelle Gjelaluhu në kanë ngërkue me disa adhurime të veçanta. Dhe për adhyrimeve më të veçanta është tubimi i muslimanëve. Dhe për adhyrimeve të cilat besimdari duhet më shfaqë ditët e xumës është buzçëshja dhe futja e gëzimit tek besimtarët. Nga sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thutë lloi i festës për dita e xumas është lloi i festës. Do sa njeriu në festë Gëzohët dhe mundohët me fut gëzim Dhe me siel gëzim dhe me qarkullu gëzim Të këbesimtarët e tjerë Dërsa ndër adhurimët të cilat baha në ditën e gjuma është edhe ledzimi i Kur'anit është edhe ledzimi i Kur'anit Nga se Kur'ani Allahu Gjelle Gjelaluhu Gati nuk ka adhurim Nuk ka adhurim Nuk ka ibadet që besimtari, muslimani e banë në këtë botë, vetëm se Korani është piesë e ato adhurimi. Pra nuk egziston dhe një adhurim që bahët nëftirë të tokës, vetëm se është i përzim dhe në ta është piesë Korani. Fjallë Allahu Gjellë Gjellëllu. Kjo për arsye se fjallë Allahu Tevarekevë Teala është fillimi gjithë kësaj. Mos me pas vritë, Korani Allahu Gjellë Walla asë që ishin dërtu këta gjamija, asë që kishëmë me qenë neve besimtar mirë po me mëshirën e Allahu Gjelle me begatin e ti dhe mërsin e ti Allahu Gjelle Gjelalu i ka zbrit rëbve të ti Kur'an i ka zbrit rëbve të ti fjallën e tina mushafin të cilë me kemi neve për paraneve e bard fjallën e Zotit Gjelle Gjelalu andaj prejathurimeve më të mira të cilë atë bëhën ditën e gjuma është ledhimi dhe për pjekja për t'i kuptue do me thanjet kuptimet të cilat i bard ki liber i mand i zotit gjëlle gjëleluhu kemi ngellë në ligëratën e kaluar në gjumane kaluar të kë ajetët e surës kamër të kë ajetët e surës el kamër surja kamër është surja e hanës surja e hanës Allahu Jalla gjele Jalaluh në Mekë në periudhën dhe epokën e Mekës 13-vjeçare të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka zbrit ajete të cilat kanë trajtuar vetëm një rrugë, kanë trajtuar vetëm një tematik në përgjithësi, një fushë të caktuar. Fusha e cila ajetët e Mekës i trajtohen janë ndërtimi Ndërtimi i besimit, ndërtimi i asaj e cila quhet aqida. Aqida i thonë muslimanat ajo e cila e lidh robën me Zotin e tij. E lidh robën me Zotin e tij me nyje. Po pra e lidh me një formë të nyjes e cila nuk zgjidhet, nuk shkoçet, nuk koputet. Ondai ka thënë Allahu u jelle wala A i cili kapët për njën e Zotit Femenistem se ke Bilurve til vëthka Lënfi sa me leha Allahu Gjellë Gjellalu Pas ajetit kursi Pas aje ka pru ajetin la ikrahe fit din Nuk ka dhun në fe Dhe në këtë ajet e ka titu Allahu Gjellë Gjellalu Se a i cili kapët për litarin dhe lidhjen e Zotit Te Barekuhu Teala, lën fisam lha, nuk ka shkoputje prej asaj. Pse nuk ka shkoputje? Sepse ai i cili futet në fes i duot, ai i cili hyn në Islam si duot, ai i cili hyn në fenë Zotit xhalla jlalalu, me trcheinin e ti, me shpirtin e ti, me mendjen e ti, me fizikën e ti, me gjithë gjymtirt të ti dhe çka ka të ti e lidh me Zotin e vetë të bardhë o te ala, kjo nuk ka shkoputje. Kjo nuk ka shkoputje. Prandaj e Busufioni shoku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili e kish pranoe Islamin në fundin në fundin e pejgamberisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjatë luftës dhe marrëveshjes së Hudejbiës, shkoi te Romakët. Shkoi te Romakët dhe u takoi me krijetarën e tyre. Heraklin dhe ka shënujme në Bukhariju në gjarjen mes Ebu Sufjanit dhe Heraklit A, aty do të shkoqiti një pies ku Ebu Sufjanit dialogoj dhe bisedoj dhe diskutoj me Heraklin që është i në Muhamedi sallallahu aleyhi sallam aty e lartë që të cini si e se ka mundësit Ebu Sufjanit Maher al-Raqli e diskutoi çështjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pikspari sa i përket diskutimit të Muhamedit alayhi salatu wassalam, e, e diskutimit rreth atij, Allahu xhalla jalalu i tregoi në Kur'an se çështën ta ne ka me diskutuar këtë botë. Edhe çish në kohën ku arabët, ku arabët ishin të pa të pa diskutushëm. E kanë për çollim të pa diskutueshëm kur kush nuk mirëj me to. Arabët në kohën parami e 1400-disa viteve, kur kush nuk e trajton të çëshen e arabëve, sikur të janë disa minoritete, disa pakica të vogla, askush nuk mirëhet me to. Rall dikush që e kthen shirin ka ata. Kështu ishin arabet, romakët dhe persianët ishin difucit perandimor perandorike te cilat nuk ju interesonte se çka bojn arabot thjesht i shfryxonin si shërtor por ti kri di sa shërbime të tjera nuk mirre as kushma ata mir pa allah u xhela Gjelle xelalu e rrotulloi çështjen e rrotulloi botën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi se romakut dhe persianot do ti kthejn syt katë Romakët dhe Persianët do t'i kthejnë syt katë, dhe sahabët u çuditën, u mahnitën kur zgjëten ta jetë, se Romakët dhe Persianët difuçi votrore do të mirën me neve, por kush jemi neu u mor ata me neve, sepse në fillim të Islamit nuk kishin të zgjidura të gjitha mesela që i kuptojnë ata për një herë, por kishin zgjidhur gradualisht dhe Allahu el-Jelalu el-Jalalu idha isharat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam seromakut dhe persianat so shpejti do të jenë në muhabet me ty. Dhe kjo ishte për arabët çesharokë. Arabët të cilët nuk e kishin pranuar Islamin, çeshin me Muhamedin alayhi salatu wassalam, se kë hipo pretendon se Romakët e mëdhej me civilizimin e qytetërimë do të midhen me Muhamedin, por do të midhen me neve arabve. Por qëka ndodhi? Në mërveshën e hudejbjes dhe në armëpushimin mes Muhamedit Aleji Salatu e Selam dhe kurejshve, Ebu Sufjani e mori rrugën dhe shkoj në Tekromakët. U taku me kryetarën e tërë, Hiraklin dhe qëka i tha? Ndër meselet qëka e pyti, i tha kështu. Ashtohet numri Muhamedit dhe indjekzve të Muhamedit Aleji Salatu e Selam apo paksohet? E jezidune e mjenë kuson Tha atu shtu në umri I muslimaneve ashtu pakësue Kjo mesele Kjo mesele i mundon në botën Sot dhe sot Shtimi në umri të muslimaneve i mundon në botën Sot dhe sot I tha Hirakli ashtuon a pakësohon Dhe Moabeti ishte të të boreth Pengameris, ashtë pengamera jo Ja kështë ebo disa pytje Do ti sharojnë këto pytje Në lizeratat e ardhme Një ja kështevat i sa pykje, ndër pykje që ka japani i tha, ashtohët në umëri muslimane, ashtu paksu. Dhe Ebu Sufjani në fillim të bisedes i tha, tha, mësme në pasardë, mare, kisha rrejtë. Mësme në pasardë, turpë, kisha gënjitë. Mirë po nga turpi dhe nga marja, prej njerëzve, jo prej zoti gjellë gjellë, se s'ka qenj musliman në atë kohë. Po nga marja përmostoj njëzit se Ebu Sufjan i ka rejnë nga se ishte krijetarit të re, po rejnë krijetar me krijetar, tha nuk rejta. Në tha, a shtohet numri a paksohet? Tha, belje zidun. Tha, jo, shtohet. Pra, prej se ka ardhë mua me disallallahu aleyhi sallem, me thyrin dhe mesajin e ti, numri i ndjekzve të ti, nuk paksohet, po vetëm shtohet. Tha, këdhe li kër rusull, tha, kështu është qështja për nga më C'është çështja e pejgamberëve? Romaki, Hirakli, Kristeri, kryetari i romakëve, pushtetari i asaj kohe, udhëhecësi i asaj kohe, aty i cili dëgjoi fjalën aşum, ishte i njohur me çështjen e pejgamberëve, me çështjen e të dërguarve të Zotit. Çka i tha? Sa kishte njohuri? Kishte njohuri me Isën dhe Musa dhe pejgamberët e kaluar, dha ke dalik ar-rusul, të till janë pejgamberët mjekësit e tërë shtohën dhe nuk paksohën pasta i a ja tha një fjarë e cila ka mbetë simbol i besimtarëre dërsa atë fjarë e ka thonë aji i ratëmi që a tha kështu tha është kur ta godit e imani palëcën e zemrës kështu është imani kur e godit palëcën e zemrës ande Allahu Gjelle Gjelalu tha në Kur'an lënfisa me lehe A i cilëhin në islam si duhet, a i cilëhin në iman si duhet, a i cilëhin beson Zotit Gjellë Gjellëlu hu si duhet, me bingje të plota, me disciplin të plot, me parime të shëndosha, me themel të, të fuqishëm, lënën fisahme lehe, kjo njëje, s'ka shkëputje. Valë, a mundet me paramendu besimtari, muslimoni muslim besu Zotit Gjellë Gjellëlu një sekundë, A mund të besimtarit mos i besuo Allahu xhallahu ala një gjim sekondi, ma pak se gjimsa se sekondit, sa se lëvizja çrpikut, a ka mundësi me para mendu, as nuk para mendohet. Andaj tha Allahu xhallahu ala, l'anfisama laha. Kështu është imani. Andaj libri i Zotit xhallahu xhallalu ka ardhur për dy çështje. Ka ardhur libri Allahu xhallahu ala për dy çështje krijesore. Ka ardhur për ta ashtu dijen, për ta ashtu dijen. Dhe një shumicë njerëzve mendojnë se Kurani i Zotit Xhella Xhelaluhu dhe sidomos ata që nuk janë në Islam, ata që janë jashtë Islamit, prej studiuësve të ndryshëm orientalistave të ndryshëm dhe të zerë mundohen me hulumtuar në Kur'an, ata mendojnë se Kurani është vetëm libër informacionesh, libër i cili jep informata, njofton vetëm. Do sa libri i Zotit nuk është i tillë. Kjo është pjesa e Kur'anit, i cila jep informacione. Informacioni ole tregon për ngjarjet e kaluara, për e nryshme, për tjetar, jep, por historike të ndryshme, por botën tjetër jap informata e kështu me rad. Flet për universin, ligjet e këtij universi dhe hapësirës, mbi të cilën është nuk është e tëra. Kjo nuk është e tëra. E dyta, prej çështjeve që i trajton Kur'ani, a kjo është shumë e në rëndësishme? Kjo është shumë e në rëndësishme e dyta, madje edhe të dytën, thot një vrej dietarëve të muslimanëve Ahmed ibn Taymiyah Allah e Mësheroft, prej djetarve të Sirijës dhe djetarve të Egjiptit dhe djetarve të pjesëve të Turqijës, të Haranit, thotë, shumica e jo muslimanve dhe shumica e atërët e cilët s'kanë ndije fort në Kur'an, mendojnë se Kur'ani, kur thojnë qele mushafin, qele Kur'anin dhe qka mendojnë në mësu në ta, vetëm dije, nuk është këve vërtejtë. Kur anë i Allahu Gjellë Gjellë ju dhët një piesë e ko dijen. Piesa tjetër është shumë me më nënsishme dhe është regullimi zemrës. Regullimi zemrës. Regullimi qështjës e vullnetit. Regullimi dhe përmilsimi dhe ndreqja e qështjës e motivit. Dëshires. Aja e cila quatë shpirtrore. Aja e cila quatë lëvizje. Pra, Kurani, Allahu Gjellal, që ka ban? E mjekon zemrëm. Andetha, Allahu, të barëke, wa të ala, wa nunezzilu minel Kurani, ma hu e shifaun, wa rahme. Tha, Allahu Gjellal, pas i kishtë të regu se Kurani është liber i dijes, kitabu ilm, liber i ilmit, i shkencës, dhe i zbulimit. Mirë, po nga anë atjetër, tha, ki Kurani është zbrit, për çka përshërim, E shërim qëka është njeriju për qëka shërohet kërka së mundje, kërka së mundje. Shpesh her njerijut nuk i mungon dhja se cëfarë së muje ka, nuk i mungon edhe se cilat mjekë du të me shkuhe, nuk i mungon doshta edhe cilat illa që du të me morë. Nuk i mungon dija shpesherë dhe informacioni se shka duhet me morë për e operacioneve dhe në qëfar operime duhet me ije për musheru për smudjes. Kreti di këto. Qka i mungon? Shpesherë. I mungon motivi. I mungon dëshira. I mungon ajo flaka e dëshiras për të ngrit në kam dhe për të i morë ilacot. Sa njëriju i le ilacot anash. Sa njëriju i le mjekimet anash. Sa njeri ju shkon të mjeki vetëm kur vene qështja, te e për alarm i rezikshëm. Shumë njerëzi. Shumë njerëzi. Ma dje mjekët e tona në kohën nga, nga kjo qështje, se neve si popull shkojmë në mjek vetëm në skajin, matë rezikshëm kur vene qështja. Në kështë problematikë e madhe. Në kështë problematikë e madhe. Nga se, kur shkon të mjeku në skajin e rezikshëm, kjo është rezikshme. Dhe në fund shka, kur shkojmë të mjeku në skajin matë të rëzikshëm, dhe këtë alarmohë dhimta shumë e madhe, atër mjeku nuk ka të të rëzidhje, vetë me naj ullë dhimtat, jo me regullu diqka. Vetë me naj ullë dhimtat, a jo me regullu diqka, dhe me mjeku dhe me shëru diqka. Allahu Gjellegjellaju ka cekë këtë mesele në Kur'an. E ka cekë këtë mesele në Kur'an. Se livri Zotit Gjellegjellaju nuk është liber informacionësh, po ë I shërimit I shërimit Dhe për nga meri sallallahu alaihi sallam Hadithin se kanë zirë Imam Bukhari ju dhe iman muslimi Se ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam Ela in ne fil gjesedi mudga Vërtejtë të trupin e njeriut është një të copë mishi është një të copë mishi I dha saluhat Saluhel gjesedu kullo Kur të shënoshet Ha? Ha? Kur të shnoshësht këtë copë e mishit, shnoshësht i gjithë trupi. Kur të shëndoheshët këtë copë e mishit, shëndoheshët i gjithë trupi. Këtu nuk ka çështje e diturisë. Kjo është zemra, të gjithë kemi zemra. Të gjithë e dimë se ku është palca e njeriu. Mir po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon kët hadith se njeriu duhet të mëshërujë zemrën e vet duhet me regullu, me me remetu e zemrën e vetë, sepse zemrën e ti mundet mu prishë. Dhe vazhdon hadithi, dhe vazhdon fjala pengameri, sallallallam dhe thot, i dhe fesede. Kur të prishet kjo piesë dhe copë e mishit, fesede lgjese du kullu. Prishet i gjithë trupi. Pra pas ka disa piesë të trupi ton, të cilat janë maja dhe palca dhe themeli i gjithë trupi ton. Ajo është zemrë, ajo është zemrë. Dhe për çudi, Allahu gjallëj jlalalu zemra e ka baurë baza e trupit tonë dhe baza e imanit tonë. Zemra është çështja ku njeriu i mbet yta fizike, nëse përfundon rrahja e zemrës, përfundon fizika e tij. Nuk nuk ka, nuk është më njeriu. Ës vetëm xhenaza i thonë. Apo kufon. As kush më nuk i thot njeriu po i thotë gjenaza ose i thotë kufoma se ka përvundu zemra e ti e njëta është me qështjen e imanit dhe shpirtit kur të smuat zemra kur të vdese zemra jo fizike pa ajo në kuptimin abstrakt dhe e tjede e mban imanin atar njeri ju prishet njeri ju prishet jeton vetëm me fiziken e ti jeton vetëm me trupin e ti han dhe pin dhe shëtitet mirë po elementi kyçh i asaj që ka Allahu gjele gjele edon për i tina, humbët. Andë e tha për nga meri sallallahu aleyhu sallem se zemra është ta objekti ku mbetet njëri ju ishnojsh apo isëmur. Andë e Kur'ani ka ardhë me dy qështje që dhe kjo shumë rëndësishme që besimtari me ditë qka me li prej Kur'anit me ditë qka me kërku prej Kur'anit e para, pjese e para është informacioni e merë njëri ju informacioni prej Kurani i Allahut xhallal jalalu dhe këtu do të me pas kujdes sepse shumica e njerëzve që shkan vonë drejt arrat mendojnë se në Kur'an ka informacione apo sigurisht një pjesë tjetër e cila e marr vetëm sevapin e leximit. Kjo është kategoria më e ultë. Kategoria më e ulët është ajo që mendon se për Kur'anin miron vetëm bërëçeti leximit, bërëçeti me xelisit, bërëçeti i așherit ja, të këtove. Jo, ja, jo, ja. jo. Kjo është kategoria më e ulët. Kurani nuk ka zbrit për për të marrë receta për ti. Kjo pesë e, e saoj. Kurani ka zbrit për dy çështje madhështore. Libri i Zotit Xhelelauala ka zbrit për dy çështje madhështore. A është studimi i çështjeve, studimi i çështjeve akademike në ta, studimi i dijes në ta, studimi asaj e cila quhet mbushje e ilmit, a ne Allahu Xhelelauala në Kur'an ju drejtohet një kategorie të njerëzve dhe për tërë kërkon diçka ju drejtojët njerëzëve të menqër. Thëtë Allahu Gjellu Ala wa ma jaqiluha illa l'alimun dhe nuk e kuptojnë librin e Zotit vetëm se djetarët. Va ullil elbab dhe ka dhënë Allahu Gjellu Ala librin tem nuk e kuptojnë përvecë se kush? Përvecë se njerëzit e e mendjes. Kësh kategoria e parë, njerëzit e mendjes e kuptojnë librin e Zotit Gjellu dhe edita li e dhekëra ullil elbabu që të përkujtojnë dhe të motivohen ha, të motivohen njerëzit e menqër mirë po, qështja të motivohen dhe të lëvizit njerëzit e menqër argumenton se edhe njeri nësë është i menqër mirë po, nuk motivohen nuk lëviz, nuk e ko zemrën e shëndosh nuk ko njetë të mirë nuk është i mirë prej brenda kë nuk mi afton nuk mi afton, në shofë më intelekte shofë më inteligenca Shofëmi njërës të cilët kanë mendje të hatashve, ka prej inteligencave botrore të cilat janë prej jove simtarve, të cilat ti nuk ki mundësi me zanë, ata duke folë, prej, prej menqurijës dhe prej asaj mjeshtërije së mendjes që a e ka të hatashme, dhe ata u dheqin botën, natyrisht. Mirë po Zotë i gjellë u ala, vetëm e mendje nuk e donë njëri unë, vetëm e mendje kristarë nuk e donë njëri unë, po qka donë? li thekra ulul albab çka t'lvizin njerzit e mendshu çka më lviz duhet më lviz me ibadete duhet më lviz me adhurime me lëviz me dhe duhet më lviz me dashurinë te Allahu xhelalu ala çka duhet mendja nëse nuk jas godorën një timit çka duhet mendja nëse nuk e respekton familjen çka duhet mendja nëse nuk ki dashuri për njerëzit Qka duhet mendja nëse kur nuk ja ki zgad dorën dikuj qa ka nevoj? Qka duhet mendja? Qka, qka ju duhet njërzës si i menqur nëse ti kur nuk je pjes përbërse e qëqëriës? Qka duhet menquria jote nëse ti mbjullësht në shtëpinë tane? Qka ju duhet njërzëve intelekti jote kur ti kur nuk ja zgad dorën prindit tanë, femijës tanë, të mëshuarve? ondaj sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe një grumbull i haditheve, një grumbull i madh i haditheve, pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar se mençuria, mençuria shumë e rëndësishme, por nuk është e tëra. Nuk është e tëra. Shpesh ha njerëzit thonë, "Ah unë jam i mëshëm apo?" O pse je i mëshëm gojë shumë më të mëshëm. Ka bos Aristotela dhe Platona dhe Sokrata, të cilët kanë qenë hatashëm në mençuri të tëra, por Zoti xhellahu alahu nuk ju ka dhënë iman, nuk ju ka dhënë mushir. Nuk i ka dhënë butësi. Për nga meri a lejtë salatë të salam, tha një një hadith, men lem jahterim kebiran a felejt se minna, o men lem njërham sa ghiran a felejt se minna, tha për nga meri a lejtë salatë të salam, kush nuk e respekton, kush nuk e nderon të madhin ton, lakun ton, atësa është mëjmëshuar në familje dhe qoqëri, nuk është prej meve, pra nuk ka rrit në iman të durë, Smi afton veç me ditë Duhet me praktiku dhe me zbatua ta Dhe e dita me më shiru të voglin Me më shiru ata i cilë është ma i vogël se ti Apo Shpesh her me e venë ndodh Kër na e dim se ti qka është gabim Dha i ma i vogël gabon Qka dojna me një her me qërtuve Po është gabim Se nuk me ndonaj si ti Nuk percepton si ti Nuk kupton si ti Po nga ona tjetër Iriju e ka obligim E ka vajim Me respektu të madhin, sepse ai ka kaluar më shumë, ka kaluar më shumë dhe din më shumë për rrugët e jetës e kështu me radhë. Harmonizojnë çështjet. Mirpo, ajo që të era duhet të dihet nga ana besimtarit se Allahu xhallahu ala nuk e don për ne vetëm intelektin, nuk e don për ne vetëm mençurinë, vetëm me ditnë, vetëm me me pas mendjen, dhe vetëm me pas informacionin, madje sado është bota informacionit. Sado është bota informacionit, do është bota e egërsisë cëllit prej fmive, fmive të shëqërijës tonë nga shkolla filore, nga shkolla e mesme. I ka informacionet cëka na i kena mësun në moshen ose njështë i ka mësun në moshen tre redhe, katër redhe, peset veçare. A i mësun në klasën e parë. Por cë ka grumbullit të informacioneve të cërat janë në, në botën e internetit. Mirë po kjo së mjafton. Ma dhe kjo e e gërëson dhe e prisht një riun. Grumbullit informacioneve të shumëta e prish njeriu e bën krye madh e bën mendje madh ande allahu xhalla jalalu kurani naty e, e ka zbrit në periudha e ka zbrit në në shkallëzime gradualisht dhe jo besimtarët kanë kërkuar me zbrit për një herë jo besimtarët kanë kërkuar me zbrit kurani për një herë lula nuzila alquranu jumlatun wahida pse s'ka zbrit thanë kurani për një herë Allahu ju jlofa ja, këndallik, këndallik, lë nthebe be fëaduk. Senu kenas vit për një herë. A? Dizanaroz do të mësoj fëja për një herë, do të mësoj fëja për një javë. Edhe sot bota internetit e mundson këta. E mundson bota internetit me marrë me miliona informacione për çastet të, të, të vogla, për minuta të shkurtë. Mirpafallahu ju jloval nuk e dëshiron këta. Dhe ju i thinit këtë problem me zemër. Shikone, marrën informacioneve të shumëta, thithën informacioneve të panumërta, dhe rritja në dije, jo në kohën e duhur, Allah o e qujti problem zemror, problem i shpirti. Kjo shumë e në nënsishme. Sido mosat e zetë kanë fëmi, dhe janë edukator, dhe janë në procesin e rritjes e fëmive të të tëre, ma djene vetë ata, grumbullimi i informacioneve, Mordia e telefonave të ndryshëm nga adoleshentët dhe njerëzit i jo në moshën e pjekurisë. Kjo është vetvrasje. Kjo është vrasje fëmijëve të tyre. Të kjo është mbytje. Kjo është mbytje shoqërisë para voglit. Do t'ja shohmi, do t'ja shohmi pasojën shumë mbas disa viteve të tjera. Allahu جل وعلا, kur kërkon jo besimtarët me zbrit Kur'anit për një herë, ata mundojnë të zbritin ajeteve kata kadal. Zbritja e ajeteve për 23 vite. 6.236 ajete kanë zbrit në 23 vite 23 vite një njeri rritët i mad 23 vite sot këto informacione dhe egzistojnë hafiza që ka emësojnë Kuranin për sa për një muj për një muj emësojnë Kuranin komplet mirë pa nuk e ka zemrën e sahafës nuk e ka zemrën e Bu Bekri dhe Omeri radhi Allahu anhu ma dhe ardha huma Allahu gjellewala që ka tha kështu e kina zbit ka dale kështu e kina zbit ka dale Pse? Kështu dhe e kërëzbit ka dalë. Dhe jo që i shpodoni ju. Pse val? Li në thebbi te bihi hafu edek. Që ta forcojna dhe ta regulojna zemrën tane. Zemrën tane. Pra, Allahu gjelodhat, së është problem unë me zbit Kurani komplet. Po është problem për zemrën tane me zbit komplet Kurani. Me e mor Kurani për njëherë. Me e mor informacionin për njëherë. Me e mor diën për njëherë me shpeci dinamik të mare ajo nuk rezulton me përmjusim të zemrës Allahu gjellu ala tha wa nun e zilu minel Kur'ani ma hu e shifa un wa rahna ha? tha Allahu gjellu ala ne e kin e zmi Kur'anin për çka? për shifa, për të shërua për të shërua anëlezimi a jetëve e para bëhat për, për të amor dhijen e dhita për të shërua ka nevoj më shëru siri ka nevoj më shëru vëshin. Sa për njerëzve e din se shikimi grave të huaja është haram, po se ndalë shikimin e tina. Sa për njerëzve e din se marje pasuris pa të drejtë është haram, po nuk e ndalë lakmin e tina. Sa për njerëzve e din se dëgjimi sendeve të ndaluara është haram, pa i nuk e ndalë dëgjimin e tina. Qa ka nevoj ki person? Ka nevoj mi kazu për dit se e ki haram? Ska nevoj. Ki e di, haram është Sa se korrupcioni dhe krimi dhe zulumi janë haram dhe ka logarit e zoti gjele gjelelu mirë po nuk e ndalë zulumin nuk e ndalë zulumin pse ki nuk ka në loj mi ka dhu se ma dje e di ma dje e di, ma dje e di ma dje e nëndijet impostur pre njerëzve të drejt nëndijet i nënshmum pre njerëzve të drejt përshak zulumi dhe gjunaheve ma dje qdo gjunaharë njihet i poshtërësum në mesin e të devat shmive në mesin e njërzve dhe se të nuk bojnë gjunaat. Për çka? Se a i edin, a i edin me hikë të në gjami tash njeri me loqë dhe i, i, i zhytëm në, në viranë, në, në sendet të ndyta, çka banaj? A i vetë ka muni se se ka venin këtu. Nuk ka nevoj kërkush me donë, shkola ju dhe pastroju. A i vetë ka me ditë se, tuket kë kanë pastruhe, tuket kë, kë kanë ardhë me, me pastrëti dhe të pastrum. A i vetë ka me ndije shtipjen e pa pastrëtijës. Atar që ka mbetet Që ka mbetet Kura njëri ju i din informacionet Atar mbetet Ajo që ka tha Allahu Gjellewala Vë në në zilu minë e lë Kur'ani Ma huë Shifë Dhe në kena zbitë për Kur'anit Ajo që ka është Shërim Ha? Uda që ka shërim Duhet më shëruhe Duhet më shëruhe Ledzimi librit Allahu Gjellewala Presunime me madhështore E ka për qëllim me shëru njëri ju E ka për qëllim me shëru njëri ju Dhe e dyta u rahmë dhe mëmëshiruat dhe mëmëshiruat sepse shërimi është rrahmet dhe njeriu kur shërohet e ndin rahmetin e Zotit e ndin madje rahmetin edhe mjekut e ndin rahmetin e doktorit se i ka baur mirë Allahu i gjelëllë jlalëu neve nëse shkojmë te mjeku nëse shkojmë te mjeku dhe shkojmë te doktorit Dhe kemi dhimë të madhe Dhe kemi Shtipje të madhe nga dhimë ta Dhe shkojmë të mjeku dhe ajë fillon kështu Ezojmë se fillon kështu Janisë të i të pegu pacientit se ku ka mësue Ka mësue në fillan shkollën e madhe Në fillan universitetin botëror Dhe i ka kry këto provime dhe i ka kry këto studime Dhe është shkollu para fillan doktori dhe para fillan akademiku të lartë Qa fillon me ndi pacienti? Fillon me urrejta ta Filon me urejtata Se pacientit dhe ati cili ka dhimt Nuk i intereson ku shkollu doktori Nuk i intereson ku ka diplomu doktori Ati i intereson një send Largimi dhimtës dhe shërimi i sëmundjes Nuk i intereson ku ki shkollu Aso këmi intereson se qësë far diploma ki mor Mu me intereson largimi i dhimtës teme Këta ka cikë Allah u gjellë gjelalu Këta ka cikë Allah u te bare kë u e tala Se Muhammedi Alehi Salatu Ves Selam Ese leo është mjek i shpirtit, dhë i mendjes, dhë i fizikës. Nuk e kam dërguar thamë vetëm për t'ju kallxuar Juve. Nuk e kam dërguar vetëm për ju të informoj Juve se unë jam pejgamber dhe më ka dërguar Allahu Xhelelauala. Jo. Kjo është pjesa e pejgamberisë të tij. Pjesa e ditë dhe kryesore e pejgamberisë së tij është për të shëruar njerëzit. Andai tha Allahu Xhelelauala surën Ali Imran duke t'tregue mushirin e, e pejgamberit alayhis salatu was salam fa bima rahmetin min Allahi lintelahum, fa lo kunte fadhan ghalidha lqalbi, len fadhu min haulik, tha Allahu Jelle wa Ala, dhe kjo është ajo bashkimi mes dijes dhe rahmetit, mes dijes dhe lovizjes, mes dijes dhe zemrës e pastor, tha Allahu Tëbareke wa Teala, ti o Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam, me mëshirën e Zotit Tandë, me mëshidhën e Zotit Tandë, je i bo, je bo i but me ata. Pra, por shkak se Allah u të ka dhuru mëshidh, ti je bo i but me muslimant, je bo i but me njërzit, e ata të ka ndjek tyje. Ata të ka ndjek tyje. Pra, Muhamedi Alegi, salatu e selam, nuk ju ka ndon atërëve të mëndije, po dhe i ka mëshirue, dhe ka qenë tolerant me ta, dhe ka qenë dashamirës, dhe ka qenë mikëpretës, dhe ka sena i cili ka ndihmuar jetimit dhe ka senë njerëi i cili i është solidarizuar dhe është harmonizuar dhe është ka hyrë në dhimbtat e njerëzve, ka hyrë në dhimbtat e njerëzve. Dhe këtë ka Allahu çka e qujti? Rahmat. Me hyrë në dhimbtat e njerëzve, mos solidarizuar me njerëzit, me ndihmuar njerëzit, Allahu tha fe bi rahmetin min Allah. Këçse kjo është rahmet bi Allahut. Po njerëzit e mirë, prej kujt vinë? Për rahmet Gjell e Zotit gjallë jlalalu, modha me njerëzit e mirë Allahu e mban tokën. Në momentin që ka mbetë toka pa njerëz të mirë, pa njerëz të mirë. Shikoni shtetet çka bojnë. Për të shpëtuar 5-6 kil kriminal e prishin krejt. Për të shpëtuar 10 herë, prishin krejt. Allahu xhallahu ala çka ka thënë. Kur të mbesin vetëm kriminalët në tokë, zullumçarët në tokë, ku të mos mbesë njerë i mirë, i moshershëm, i but. Ai cilëst përputhët me dhimbtat e njerëzve, çka bën? Ka amet i sa botë ka amet. Bota ka amet. Pse? Pse bota ka amet? Se mos prezenca e lini njeriu të mirë, në shoqëri e të mirë në tokë argumenton se Allah ka ngrit rahmetin. A do i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mushira jote, dhimbtat e tua, dhimbja tja çujti, dhimba. Ajo çka ti mundohuosh me permision e njerëzit me shpirt dhe me zemër, jo vetëm Bane këta, bane ata Po hinë në dhimë të të njerëzë Thafë edhima rahmetin min Allah Këquët rahmet i Allahu Gjellë Gjellalu Pasa i tha Felaukun të fadhal gali dhe në kalbi Lën fadhu min haulik Me qenë ti i vrajt Dhe i egr Kur kush nuk të afrohet tyje Qish i vrajt Nëse kish arpe nga meri dhe kish tonë Bane këta, bane ata, bane këta, bane ata Dhe kish hinë, ish izolu në shtëpine ti Kush e kish ngue Ku shekësh ngua, por jo. Por jo, pejgamberi i telej sallallahu alajhiu wasallam ju ka çafë tira në luftë. Jeshti janë thith dithamtë të tij në luftë, janë thye. Ka vujt në luftë, ka vujt nga varfuria. Ka vujt, s'ka pas çka me kall në shtëpinë e tij. S'ka pas çka me hangër. Ka inë në shtëpi dhe i ka thënë bashkortës së tij, i ka thënë gruajës së tij, a ka diçka në kuzhinë? Ka thënë kur gjah hiç disa hurma të thata. Kjo çka është? Kjo është kjo është Harmonizëm me jingën e muslimanëve. Ka dal në rrugë dhe barku i tij ka bë go rr nga ka vujt barku i tij nga mos pa as çka të haje. Kjo çka do të thotë? Fe bi ma rah. Allah këtë çka çojti? Rahmat. Të ninuk mundësh më mu izolu në zirën tande dhe më thonë unë jam pejgamber dhe unë jam filantipetari dhe unë jam vera mjeku dhe nuk u më intereson për dhimbta të, të Juve. Kta e von vetëm njerëzit pa zeim. Ane Allahu Gjellewala, ne ka të regu në Kur'an, se Kur'ani nuk është vetëm liber i dijes, por është liber i rahmetit, është liber i përmjësimit, është liber i cili dëshiran me nëzirë njëri të devëtshëm, të mirë. Elusim Allahu Gjellewalju, që Allahu Tebareke wa Teala në rritë vetë diën tonë me Kur'an. Elusim Allahu Gjellewalju, që Allahu Tebareke wa Teala të nabatë njërës të mëshirëshëm, njërës të cilët, përputhen me ndihmta të njerëzve, i do njerëzit dhe mundohen me ndihmues të tjerët. Elusim Allahun xhalla xhalalu, ç'Allah o tebaraka ve teala paz buquran me Kur'an, me Kur'an paz buquran me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun xhalla wala, ç'Allah o tebaraka ve teala muslimanët qudit çan Allahu t'ndihmon. Elusim Allahun xhalla wala, ç'Allah t'na rruan prej kurtha të zullëmqërdhve, rresherit të zullëmqërdhve dhe kriminalëve. Elusim Allahun subhanahu wa taala, ç'Allah o xhalla xhalalu, namoshiron me mashinatina absolute qulu qawli hadha.